Lupul și cocorul Prefăcut, neprefăcut, lupul lacum, lacom, dar din fire cam netot, înghite înghite os cu tot, îmbucând flămând cât zece. Dar era să se înnece într-o vreme întrucât, i s-a pus un nod în gât. Dacă ia că un cocor, nu-i venea într-ajutor. Prin holbări de oși și semne, i-a făcut să se îndemne ai vărât drept dintr-o dată ciocul până în beregată. Scoate osul, îl arată și cum ziua dana murg cere plata de chirurg. <laughs> mi se pare că glumești, zise lupul, și nu-mi ești cât ai fi tu de cocor, măcar recunoscător. Ciocul când mi l-ai vărât de un cot și un sfert în gât, mulțumești în așa fel că ai mai rămas cu el? Așadar, ia te cară! Nu uita și ține minte să nu-mi ieși iar înainte!